Орел взяв із собою джуру і пішов до хати вдови господині, де, як і минуло рік, жила Маруся Шуматій Гальчевська. Хотів перевірити умови її життя і винагородити господиню. Виявилось, що з усіх помешкань, де переховувалась Маруся, тут їй було найкраще, попри те, що вдовиця бідувала. Бабуся пригадала, як в цій хаті в 1919 році Якову Гальчевському робили перев'язку після поранення кулею у ліву частину обличчя в бійці з комісаром Араловим. Подякувавши господині, отаман послав Джуру до сотника ковбасюка з наказом, щоб ніхто з повстанців не вештався по селу. Джура вийшов. Гальчевський залишився наодинці з дружиною. Але недовго продовжувалося Марійче нещастя. Чоловік, якого вона не бачила вже кілька місяців, раптом через вікно побачив Пилипа Лящука, що йшов дорогою. Одягнутий у смужкову шапку, жовтий овечий кожух з револьвером на поясі, Пилип явно поспішав. Як і вибіг з хати, навіть не одягнувшись. Намагаючись дихати рівно, він швидким кроком наздоганяв Лящука. Яний чар, почувши скрип снігу, сторожко оглянувся – Отамана впізнав відразу І хоч мав у кишені револьвера Рвучко зірвався з місця і побіг «Стій, Пилипе, бо від кулі не втечеш!» Голосно вигукнув Яків Лящук тільки пришвидшив біг Присівши, орел вистрелив Намагався влучити у плече, щоб поранити Але схибив Зате друга куля розтрощила правицю Пилипа Від ліктя до пальців Секретний агент ЧК кинув мішок і, вихопивши лівою рукою револьвер, вбіг на подвір'я хати Якова Дудника з диким ревом «Рятуйте!». Крові з рукава заливала засніжений ганок. Хитаючись, зрадник ввалився у сіни. Отаман за ним. Вже з дверей наставив на Лящука крізь і наказав «Револьвер набік!». Пилип слухняно відкинув пістолет. В цей момент до хати увірвались розпашилі сахнівські козаки. Потім був допит. сотник ковбасюк щитував з паперу питання, яке олівцем записав отаман. Лоскотали немилосердно. Більшість у таких випадках прагне смерті, як порятунку від пекельних мук. Та попри страшний біль, Лягщук не хотів помирати. Він навіть просив відрізати йому руку, аби тільки не спозбавляли життя». У надії, що вимолить собі життя, він готовий був розказати і розповів про свою мережу сексотів. Якими наївними можуть бути вороги. Один з козаків знайшов у смужковій шапці Лящука посвідчення співробітника Подільської Губерльської ЧК та особого діла першого кінного корпусу Червоного козацтва. Переконливішої підстави для смертельного присуду вигадати не можна. Та козаки не поспішали виконати вирок. Яничара допитували до пізньої ночі. Повстанці намагались розплатитися з ним за все. А список був довгим. За вечір Яничар видав біля півсотні сексотів своєї мережі. І тим самим позбавив їх надій на життя. Врешті сахнівські козаки відрізали пилипові голову. Тіло закопали у лісі у величезній кучугурі. Голову застромили на свіжовитисаний кіл, який встановили на перехресті чотирьох доріг. Повісили табличку «Я, Пилип Лящук із села Сахнів, Каторжник, а потім співробітник Губчика і особого отділа першого корпусу червоного козацтва показую, що сюди поїхали повстанці». Після кривавого викорінення мережі сексотів Пилипа Лящука, страх охопив місцевих яничарів комнезамівців та комсомольців. Кількість охочих доповідати совєтським органам створювати осередки незаможників різко зменшилась. Повстанці тепер могли вільно днювати у селі, і їх ніхто не видавав. Навпаки, сільська молодь вартувала та негайно повідомляла про наближення небезпеки. Завчасно попереджені партизани непомітно виходили з села до лісу. Траплялися випадки, розповідав отаман, що більшовиків повне село, а ми всі десь у одній великій клуні, що стоїть самітні під селом. Ми бачимо всі рухи більшовиків через шпари. Одного разу, коли були в Сахнівському майдані, підійшли під клуню, де ми сиділи, двоє більшовиків, видно шукали паші для коней.